امور رجالي صناع حياتي اقمار منار الهداتي انا ام رجالي صناع حياتي اقمار ليلي منار حياتي فنانو صباتي وصارو بذاتي نشيد وعنا تقوانا بعزم الأبات وعنا تقوانا بعزم الأبات آه من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يرح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا ما يهدي الله فلا مدلل ونعوذ بالله والله يدلل البلاء هذه لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم ادعوا بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Zahvala pripada gospodaru svjetova Allahu Subhanahu wa ta'ala, koga je naš gospodar na pravi put uputi zaista i upućen. Ako ga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti, svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha Subhanahu wa ta'ala i da je Muhammad alihi salatu wasalam posljednji Allahu poslanih poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao svoje plementoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte sa Laha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, as-salamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, zahvađajem Allaho subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio, koji nas je ponovo sakupio i okupio na ovom baricu mjestu, da ga veličamo i slavimo, tumačeći njegova lijepa imena. Draga braća i sestre, večeras sa Kobojda govorimo o novim Allahovim tebarekvetala imenima i njihovim značenjima, imenima koja su jako znači bitna i značajna, a i sami što vidite nakon spomena tih imena. Večera ćemo spomnjeti tri velika imena. Prvo ime El Malik, drugo El Malik i treće El Melik. Znači, tri Allah subhanahu wa ta'ala velika imena. Sva ova imena upućuju da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje apsolutnu vlast. Da on taj koji vlada i upravlja i da je on istinski vladar. Jedan od velikih tabijina, veliki pobožniak, muđahid, alim, zahid, sve pozitivne osobine koje imao i kojim se može okriti jedan, znači, vijenik Allaha Subhanu Wa Ta'la, njega tako opisuju velikani umeta, posebno oni koji bilježe biografije, znači učeni i pobožni kroz historiju koji su prošli nakon poslanika alaihi salatu wasalam i ashaba. Njegovo ime je Sila ibn Ušejn, Sila ibn Ušejn. Njegovu biografiju spominje ibn Taymih, Rahimehullah. u mnogim dijelima isto tako, znači imam Zahebi, također spominje njegovu biografiju, S tim da događaj koji ćemo će raz jako je znači bitan, jako je važan, da vidimo kako to Allah Tebareke i Vatala pomaže svoje iskrene vjernike, posebno one koji su shvatili njegovu vjeru, njegov din, koji su živjeli, radili radije Laha ovaj Svojanova tala i koji su na kraju okončali ovaj svoj život na prolaznom dunjavku i svijetu, onako kako treba zaista istinski pravi vjernik u Allah Tebareke i vjetala. Rasila ibn Ušeym, Rahimahullah, kako smo kazali, bio od velike učenjaka. Zatim bio je veliki, znači, borac sa Allahom s.w. ta put. jedne prilike vojskovača ga je odredio da ode u izvidnicu, da izvidi kuda se kreće nepreteljska vojska. Tako da je uzjahao konja i zaputio se tražeći nepreteljsku vojsku. Putovao je dva dana i dvije noći dok je naišao na tu vojsku. Pogledao, sagledao stanje te neprijateljske vojske. Nakon toga, želijeći, znači, što prije da se vrati, kako smo kazali, dva dane i dvije noće putova, da se vrati da obavijesti musimane i musimansku vojsku o kretanju, znači, nevjerničke vojske ili neprijateljske vojske, desilo se nešto što je nije očekivao. Nešto što, je, što se naziva musibet, nedača, problem, ono što ne očekuješ kad te zadesi, a nisi u stanju da izađeš iz teške situacije, osim ako ti Allah dž.a. otvori, a njegovo jedno od lijepih je Fetah, onaj koji otvara u njim teškim situacijom, znači, iznalazi, izlazi iz svih situacije. El Fetah. O tome ću mi govorit koga to ima. Sila ibn Ušem, u tom trenutku kada je Zadesio ga jedan veliki problem, kada je uzjahao konja i kada je se zaputio prema znači, pravcu muslimana, konj je pao i uginuo. Svrt, izanada, musibet veliki. Pa je pomislio Allahu, dragi, kako sad se vrati, obavijesti musimansku vojsku. Sada mi treba 5 dana i pet noći pješice da dođe. Zamislio sad gdje ta vojska može doći za pet dana i pet noći, dok on dođe do obavijesti pješice. I onda je u tom teškom trenutku, znajući ko je njegov gospodar, a da se ta istinski gospodar, el Melik, Melik, Melik, odaziva dovi nevojnika, podigao ruke i zamolio jednom izrazito, znači posebnom dovom, tražeće da vlaha subuhanova tala nešto što je čudo, Nešto što je čudo. A ehli sunnet, muslimari, znači čuristo, vjeruju u šta? U postojanje kerameta, je. Keramet sam po sebi je čudo koje se dešava vjerniku. koji Allah subhanahu wa ta'ala daruje da ga učvrsti odosno. Zbog njegovog stepena kod Allaha subhanahu wa ta'ala velikog, Allah Đelešanova uslišava tu dovu i čini čuda da se dešava i kod vjernika. Međutim, osoba koju mi već raz pominjemo je osoba za koju su velikani umeta kazali da je bio učen, da je bio abid, pobožnjak, da je bio muđahid, sve su to deređe nad deređama. Znači, biti pobožnjak u vremenu fitne i smutnje je biti bolji od onog običnog pobožnjaka, predan si ibadetu, znači posebnim vrstama ibadeta, približava se Allahosmohanova tala, kroz namaze, post, dobrovojnji zeka, svono što je dobrovojno, to je pobožnjak. Zatim je Alim koji je znao, znači Allahove te bare kvetala propise, poznavalo i gospodara svjetova, zatim je pozivao to znanje. A kazali svo kome je da znanje, da su to oni kojima date su mnoge deređane drugim ljudima. To su opet deređa drugim ljudima. Treće, muđahid koji je opet sa deređama poseban kod Allah od drugih, od drugih ljudi. Jer je Allahišta muđahide deređato na Bostalim skupima, koji sjede i koji nisu stanu da se bore zajedno s svima zbog neoprodanog razloga. Takvom se robu Allah lješava odazva ovo čudvom dobiti. Njegova doba draga braća je bila Allahume in kuntu, Allahume in kuntu leke abden Gospodaru moj, ako sam uistinu ja tvoj iskreni odani rob. Allah zna situaciju svih nas i zna situaciju njega, ali on opet ponizno govori gospodaru moj, ako sam ja uistinio tvoj istinski rob, fe bihaki zikri lek. Dovi sada s sad jednom posljednom dovoljom. Pa te molim mojim pravom spominjanja tebe. Mojim pravom spominjanja tebe. Znači možemo lako kazati tražim od tebe. te zaklinjem te gospodaru sa posebnim zikrom koji sam učio koji sam izgovarao moreći tebe veličajući tebe fa in kunna al-haqi am ismu gospodaru naš na istini wa adubuna al naš neprijatelje na istini I onda dolazi njegova dola specijalna, pa kaže فأحيي لي فرسي Oživi mi moga konja. الله U ovoj dovi znači u Belli Guđيشi, oživi mi moga konja da ja s njim dospijen dostignem do vojske. Kako bi obavijestio, znači ostavljene prijateljske vojske. Ovdje on tražio da Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno zakljenje Allaha posebnim njegovim pravom zikrom kod Allaha zbog kojega je veličao, slavio, znači u posebnim situacijama. Postavlja se pitanje, da li čovjek može zakleta Allaha Jalašanu za reštu? Tako ti je radi mi to između nas poznato. Da li možeš to kazati Allaha Jalašanu? On je to znači ovdje, febihak i zikri lek, izgovorio. Zakunjen vas s jegovim pravom kod njega zbog njegovog zikra, da moživi konja, da s njim znači se ponovo vrati i da obavijesti stanje. Kaže on može, zbog čega? Zbog hadisa poslanika sallallahu alaihi ve selleme koji su vjerovodosni, koji bilježi i Buharija i muslim. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme Rube eš'a se medfu'im bil ebu'abi leu aqseme alellahi le eberre Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem vjerovodosleno je predaj Može se desiti da raščupa prašnjav čovjek insa Dođe i na vrata Sa koji ga svi odbacuju i svi ga vraćaju zbog njegovog stanja Nakao kakav je, jel, kao prostijak, nikoga ne voli, nikoga ne želi da vidi A kaže za takvog, gleda, ah se me, la ebrre Kada bi Allaha zakleo za nešto da mu učini i kao Allah bi mu to učinio Allaha ukvarza, postoje takvi Postoje, jedan od takvih je ovaj kojim se gospodar svjetula odazvao Na svak način. U drugoj predaji Buharija bilježi isto tako, kaže poslanik sal Seldeme: Inna min ibadillahilau aqsame ala Allahi la abarra zaistan. Među Allahovim robovima postoje oni ljudi, oni robovi koji kada Allaha zakunu za nešto, Allah dželle to daj. Tako Allah subhanahu wa znači učini ono kakon traže gospodara svjetova. Učinjaci kažu, kada on kaže gospodaru ili kaže, bit će tako, tako će biti. Kaže, zbog njegovog posebnog mjesta kod Allaha Subh'ana wa ta'ala, Allah Čadršanu zbog njega, znači keramet od Allaha i daruje njemu, tako učini. U trećem hadisu kaže poslanik sallahu aljih i vasallam, isto tako vjerodovstveno, Elahu hubirukum bi ehli dženne, da li želite da vas obavijestim ostanovnicima Džennet. Načune koji će ući džennet. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Kullu da'ifin mutada'af. To su svi oni koji su siromašni, slabašni i potlačeni. Priredosni hadis. Kaže dalje: La uqsimu 'ala Allahi la abarra. Kada bitakov, zakrio Allah za nešto da mu bi učini labitucin. Svih hadisa ukazuju Na ono što mi kazujemo, znači, o događaju ovog velikana, umeta poslanika sallahu alihi wa sallam, a to je sila Ibnušaj. I Allah Subhanu wa ta'ala je oživio njemu konja. On je uzjahao tog konja, zatim se vratio, putujući, znači, dva dana i dvije noći, do muslimanske vojske, iz logora, znači, uvijek, ko najviše, znači, iščekuju oca, sin, Ibn Sila, isto tako je jedan velikajna tabina samo od mlađe generacije, a njegov otac je bio starije generacije, je dočikao oca. Međutim, kad ga je dočikao, šta mu je kazao otac? Kaže, sine, Usmi ovoga konja, budi blag prema njemu. Kaže, nahrani ga, napi ako bude htio, a ako ne, kaže, zakopaj ga. Zakopaj ga. Silno je bilo čudno nikak, nikak. samo znači to što mu se obratio na takav način. Čud... Konj putije dva dana i dvije noći, ako ne bude htio zakopati ga. Kaže, uzeo je primio mu hranu i vodu. Koji nije htio ni da pije ni da jede. Pa je sinu još čudnije bilo. Konj koji putije dva dana i dvije noći, neće da jede i neće da pije. Zatim, kaže, posle toga konj je pao i preselio, znači, ne vinoo i znafilo više. Nije imao, znači znakova života. Pa se je vratio sin otcu i kazao, oče, zaista je čudan znači, događaj sa ovim konjem, puti je dva dana i dvije noći, niti jede, niti pije, na kraju je preselio, onako kako si ti je kazao, ako preseli zakopaj ga. Kaže, ispričaj mi što se je Pa mu je otac ispričao priču. Zbog čega aj kako je ova te barek je živio oživio. Kaže, sine, da li će, kaže, jesti piti mrtav ili mrtvac? znao da je bio mrtav ali on dovio gospodara svjetova zašta oživi me ga da dostavim važne znači, informacije da obavijestim vojsku Halas postoga porovo nek se vratiti u prvobitno stanje to je stanje smrti i tako se i desilo kada mu je ispričao priču i kada je spomenuo znači da je dovio Allaha te barek tela sa posebnim zikrom pojala žalozna njegovi tajnih zikravi, znači kojima je Allahu se približavao, upitao ga, očekaj tako ti, Allah, da li ćeš obavijesti me obavijesti? Obavijesti o tom zikru kojeg ti učio, zbog čega ti je gospodar svjetova znači, ovakva veliki keramet podario. Kaže, sine, to je zikra koji sam učio, kaže, svake noći. Nijednu noć nisam, znači, propustio, da li, znači, u ratu, miru, blagostanju, neimaštini. Čak, kaže, i prve bračne noći sam spominjao, a kaže, nisam izostavio. Pa je kazao da je to Kur'anski ajed iz Sure Mu'minun 116. Jela Đelašanov kaže فَتَعَالَ اللَّهُ لِمَلِكُ لِحَقُ Neki je uzvišen Allah koji je istinski vladar. To su riječi koje on izgovorio, Kur'anski ajed koje će <tuh> razgovoriti <tuh> nek je uzvišen Allah istinski vladar la ilaha illa pored kojeg drugog istinskog boga nema huwa rabb wa kerim i zaista je on gospodar naročanstva na ogrš habebi čujješ ajet i njegovo značenje međutim da li živiš ovaj ajet da li ga doživljavaš kao što su ga doživjeli velikani da si ga zaista doživio da je uzviš da si ga slavio ko Allah koji najzasluži da se samo njemu robuje, koji je istinski vadar, spoznajući znači, gospodara kroz to njegovo veliko ime Melik, zatim koji je rab, pred kojeg drugog istinskog, znači Boga, nema osim njega i koji je gospodar plemenitog Arša. Ovaj verikan je doživljavao ta ajet, njegovom znači onako kako Allah subhanu ta'la traži od njega. Živio je i veličao je i slavio gospodara svjetova znači svake noći. Nije ga izostavljao. Učio je znači isključio kako bi se Allahu približio s tim, s tim ajetom iščekujući od Allaha te bareke tu veliku, veliku navjedu. Koliko mi razmišljamo o tim ajetima, koliko mi razmišljamo o posebnim koji učimo znači kojima se približamo gospodaru svjetova koliko razmišljaš od ovih koji učiš, koliko si svjesan toga. Pogledajte koliko je on razmišljao o tome, koliko je znao značaj ovog velikog, velikog ajeta gospodara, gospodara svjetova, da mu se vlađe Lešanu da Danas postoje mnogi ljudi koji tvrde da su Eulije, da imaju keramete. Međutim, mi kada smo spomenuli ovoga velikana, ukazali smo šta je, kakav je taj čovjek bio. Koliko je volio sunnet poslanika sallahu alijih i vselem, koliko ga je slijedio, koliko je vjeru učio, koliko je izučavao kudom drugi je prenosio, koliko se je borio i zalagao za Allahu Tebarek i Vatala vjeru, da je očuva, da je sačuva od neprijatelja, znači islama. Takvima Allah daj kraniti. Takvima koji žive sunet poslanika sallahu alijih i vselem istinski, koji su spoznali gospodara svjetova na onaj najispravni način, i na takav način ga obožavaju kako on te bare kevetala traži od njih. Takav čovjek može kazati ima neki kerame čudo koje mu ima dao, a ne onima kojima se šetan prikazuje uljepšava u liku pa pomisli da je on voda, lepti, lepti, nešto čini, usnomu mu došao, na javnu se prikazao, ukazao pa pomisli da je on posebno da reći pa se uzoholi. Još veći znači i i loholnik postane smatrajući sve druge, znači slabijim od sebe, a dajom kod Allaha nam posljedno da reče. Pravi istinski vjernici koji doživljavaju ovakve istinske keramete koje Allah te barek vatala daruje njima, to su najponizniji robovi Allaha s.w.t. To su robovi Rahmana u svojim svakodnevnim životima, svakodnevnom postupku u odnosu i nasprem roditelja i familije, prijatelja i komšija i svoje braće muslimana. Takav te neće napasiti, takav neće dići ruku na tebe, takav te neće vrijeti, takav će te poštovati, cijenti, voliti i uvijek će ti biti na usluzu. Takav koji će imati to, neće se faliti, neće se dići, neće govoriti drugima. Imam to, imam to. Takav će to skrivati i prikrivati, kako bi, molate, Barak i Vatala ponovo to učinio, ponovo to dar. I to je posebno dar od Allaha subhanu vatala prvim takvim, takvim El Melik, Malik, Melik nači Malik onaj koji posjeduje vlast, Melik je onaj koji je vladar, Isti, zato se zna za kraljeve kaže Kralje su Melik, znači kralj, vladar i Melik, jačeg značeg, značenja od toga. Kada sazna Šabibi da vlast pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i da je on istinski vladar, onda obavezujete ta spoznaja da su sve druge vlasti batili neispravne, ništavne i znači ne mogu se podjeti sa vlašom Allaha te bare Kvetanom, jer je on apsolutni i značni jedini istinski vladar, iz navedenog znači Kur'anskog ajta kojeg smo kazali. Zatim, postojilo dari koji su pokušali uzeti sebe u osobinu, sebe pripisati, da su oni ti istinski znači koji upravljaju na Donijaloku, vladaju ljudima, svojim podanicima, jedan svećim neprav tu, znači veliki zulum, od kojeg nisu čisti. I isti vladari su došli na stepen da ih ljudi odaberu, da ih ljudi znači, izaberu i učinje vladarima, A zatim, još gore od toga, da isto je takvi vladari počne obožavati, ne na način koji je nama poznat da mu dođe i seđu čini kaj ti svoj gospodar. Ne, i to je nepoznato jer su oshabi isto tako se čudili poslaniku s.a.s. kada je opisao kršćane da to činije sa svojim vladarima pa su kazali kako da im čini znači seđu, kako da im, kako da im obožavaju, pa je kazao, ne na način koji vi shvatate i vi razumijete, hadic, virodosno, isto tako, znači, rabase i komentar sa ajc, sa ovim, sa ovim znači, značenjem, nego im se odazivajući, pokoravajući se onim stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da čine, a vladari im nameću i traži, oni se tome, ili, znači, u stvarima koje je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio, a oni im zabranjuju. Zatola zato Allah Subhanahu Wa Ta'ala opisujući takve kaže I tahadhu ahbarahum um erbabe min dunillah. Oni suzeli znači svečernike svoje i monahe svoje za bogove pored Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Njih znači takvi su za bogove pa ti erbabi znači takvi znači bogovi su od njih učinili da robuju njima pokoravajući se u stvarima koja Allah Subhanu wa ta'la zabranjuje ili činijeći stvari odnosno znači zabrane koja Allah Subhanu wa ta'la dozvolio. To je način, način na koji danas u mnogim slučajima se dešava. Imate znači situaciju ovakih gledara, znači ovaj Tunijski izdanji koji je, kako, su, kako ga je narod znači zasmijenio. Zbog nepravde, zuluma, svega toga što je radi o diktaturu koju je sprovodio nad narodom i propstima šarijata, vjerodbaciju potpunosti zalijeđa, prihvatio se drugi, znači stvari sa kojima Gospoda Svjetova nije zadovoljno i Olađešanu ga je tako učinio. I svi oni koji žele da uzmu povuku iz kuranskih ajeta i kuranskih kazivanja imaju, znači, primjera u Faraonu kako je okončao i kako, kako je završio znači, na ovome dunjalogu. Istinska vlast, kako gospodara svjetova kaže, pripada Allahu Subh'ana wa ta'ala. Allah Jerašanu sura Al-Imran kaže Koli lahu me malike il men teša, wa tenzi il mulke, menteša, mulke Reci, i ovdje kaže ša, Reci gospodaru moj, malike il ti kojem pripada sva, sva vlast, ti daruješ, Znači, darivaš vlas kome hoćeš, a oduzimaš istu tu vlast od koga ti hoćeš. Što znači? Da vjeruješ čvrsto, da kada neki vladar vlada, to mu je Allah podario takvo stanje, znači Allah mu je dao znači da vam vlada. On daje kome hoće vlast i upravljanje, a oduzimaj od koga hoće. I kada on Subhanahu Tala hoće, što automatski te ukazuje u kuću da svaki vladar na Dunjavuku nije istinski vladar, nego je to samo znači nešto što mu je dato, a da on i njegova vlast i sve to pripadaju onom istinskom, apsolutnom vladaru koji je Melik. Koji je gospodar, istinski vladar svih, znači, ljudi, svi stvorenja, svega stvorenog. Koli, za to znači opasno je da čovjek kojemu dade vlast, ne mora biti sam vladar znači da vodi državu, možeš biti habibi, znači, upravnik, direktor firme, Imaš grupu s kojom upravljaš, ti znači daješ naredbe, pazi kako se obhodiš pro njima. Pazi znači na koji način se obraćaš, šta tražiš od njih, nemoj zulum da činiš, nemoj to u sebi dozvoliti, jer to što ti je malo dato, ti je vlasti, nemoj da se uzoholiš, nego gledaj kako ćeš se približiti gospodaru svjetova kroz to. Jer poslanik a.s. u hadisu koji je vjerodovostan, kaže sred morca će biti u vladu sudijeg dana kada drugog vlada neće biti osim Allahovog, znači u aršu vlada, prvi kojeg poslanik s.a. spominje jeste, kaže, pravedni vladar. Prvi, znači, to nije mala stvar, to je velika stvar, da u osvijoni kategorija poslanik s.a. prvo spomene znači pravednog vladara. Znači nije lako, teško, mi ćemo navesti primjere Vi ćemo nalvesti primjera koguda nastavku podavanju. Allahuotebara kva tala ime ali Melik se spominje u Kur'anu na pet mjesta. Znači, u Kur'anu se spominje pet mjesta. Prije svega u ajtu koju smo citirali. Odnosno, فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكُ الْحَقُ Koji je 114. ajet u suri Taha, zatim u suri Hašr, sve ova poznata kodela Subhanahu na kraju, a uh, govori o svojim promientima i merno opisujući sa njima gdje kaže u Allahu la, la ilaha illa hu val znači nema drugog boga osim Allah subhanahu wa taala i on je Melik, istinski istinski, istinski vladar zati u sur nas maliki nas koji je isto tako ama aid pozat drugo allah te barekuta ime el malik se spominje u kur'anu dva mjesta znači na dva mjesta Prije svega Maliki, Jaumi, Din, svi vam poznati u suri, kojoj je? Sura Fatima. Zatim u suri Al-Imran koji smo Al-Imran učili isto tako, kulillahume Malik el-Mulik, 26. majna. A El-Malik se spominje na koliko mjesta u Kur'anu? Samo na jednom mjestu. Znači El-Malik se spominje samo na jednom mjestu, djelat Želšanu kaže u suri Kamer, 54. i 55. je ajed inna li muttaqine fi džennati u nahr zaista će bogobojazm istinski Allahovi tebarek veta'la vernici, robovi biti u dženevskim bašama čez koje je znači rijeke rijeke teku fi meq'adi sidfin inda melikin muqtadir znači na mjestu gdje Allah Subhanu wa opisuje da će biti zadovoljni kod vladara svemoćnog. Ovaj ajed je ajed kako predaje ukazuju Govori ibn Qa'yma rahimahullah da je šeheh u islaminu te dok je bio u zatvoru znači mnogo učio Kur'an da su ovo dva ajeta koja je proučio i na kraju vratio se gospodaru svjetova znači kada je proučio ovaj ajed znači biti na pouzdanom finom mjestu kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala koji je znači svemogući istinski vladar tako nakon tog izgovorenog ajta, proučenog ajta Allaha Subhanahu Wa Ta'ala mu je uzeo, uzeo dušu. Šta kažu znači jezičari po pitanju značenja ovih ovih imena? Esudžađi r.a.v. Allah kaže El Melik što znači vladar je onaj koji je u stanju znači da izvrši odnosno izvršilac svojih naredbi je nije svaki mali koji naj koji posjedio nešto melik ustaje da izvrši da sprovede, da sprovede vlast to je znači za za melika zatim al-hatabi rahimehullah kaže al-melik vladar je potpuni vladar svih vrsta vlasti i posjeda što opet račaj ukazuje da je apsolutni, znači vlasnik, vladar svega, svega stvorenog. Ibn Đari Rahimahullah kaže, El melik vladar iznad kojeg vladara nema. Znači vladar koji je iznad svega, iznad kojeg drugog vladara nema. Znači koliko god se čovjek osjećao, znači da ima vlast u svojim rukama, uvijek mora biti na pamijeti da je gospodar melik, malik iza njega. Iza njega. I da nikada ga to, znači ta vlast, koliko god bila velika i čila mu se veliko, da ga ne zanese da pomisli da je on iznad, iznad Allah. A bilo je stvorenja, znači kroz istoriju koje je zanijela ta vlast pa su pomisli da da su iznad, iznad Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I mu kathir rahimahullah kaže u komentaru Ajde hu Allahu ladhi la ilaha illa hu alimelik Nači on je Allah pored kojeg istinskog Boga nema, on je melek istinski vladar, kaže u komentaru, vladar svega postojećeg koji raspolaže bez ikakvih smetnji. Znači u svojoj vladaju nema smetnji, nema nešto što mu može znači, ga spriješiti, zabranti, da izvrši onu svoju odredbu koju je on Subhanahu Vatala odredio. Allah Dželašanu kaže u suri Šura u 49. ajetu Lillahi mulku samavati wal ardi jahluku maješa Zaista vlast pripada Allahu Subhanahu wa ta'ala i nebjesa i zemlje I on stvara što hoće <clears throat> Što ajet jasno ukazuje da ubsolutna vlast nebjesa i zemlje I svega onoga što je ima njima pripada Allahu A on stvara šta god on poželi, šta god on hoće Što ukazi na moć tog istinskog vodara koji posjeduje, znači, sve u svojoj ruci. Znači stvara što hoće. Ti danas možeš biti vla, vladar, možeš biti, znači, kraj, ali da li si u stanju da posjediš ove osobine koje gospodar posjedio? Nikada. Koliko god, znači, imao vojsku, imao policiju, imao, znači, sve ono što ti jača tvoju državu, tvoj sistem, nije su u stanju, niti možeš biti u stanju, znači, jedne trunčice, da se primakneš osobini gospodara, gospodara svjetova, te barekavate Ana. Šta su plodovi spoznaju ovih velike Allahovi Tebarekeve tala imena? Prvi plod koji je znači jedan od najvećih plodova spoznanja spoznaju te Tebarekeve tala imena El Melik, Malik, Melik jeste da je on subhanahu wa ta'ala istinski vladar kojem pripada sva apsolutna vlast kojom on subhanahu wa ta'ala upravlja jer on subhanahu wa ta'ala kaže Tebareke lezi bijedihil mulk wa huva ala kulli še'in kadir neki je uzvišen, slavljen onaj u čioj ruci pripada sva vlast. A on sve može. Znači to je naš gospodar. Da mu vlast pripada znači apsolutno sva. Tako da kada to gospodara spoznaš i saznaš, znaš na koga se oslanjaš i koji je na tvojoj strani i ko je taj koji će ti, koji će ti pomoći ako ga prizoviješ i ako zatradiš pomoć od njega. Poslanik Aleselatu Vosalam je kazao u mnogim znači, hadisima, vi ćemo kada samo završetke hadisa la malike ila Allah, znači dokaz da je on subhanahu wa ta istinski e, vlasnik svih stvari i ovaj hadis ne kaže, poslani sallam, la malike nema znači istinskog vlasnika, posljednika nečega mimo Allaha subhanahu wa ta Ti možeš imati Ali u stvari i ti i tvoje znači to što posjeduješ pripada je gospodaru. on je vlasnik i tebe i tvojeg posjeda, svega što imaš. U drugom hadisu poslanika s.s. kaže La malike ila Allah, odnosno La Allah. Nema istinskog hladara osim, osim Allah, kraljevi postoje, hladari postoje, ali istinski pravi melik je on Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo navesti posljedak ovoga kompletne ove hadise. Što ukazuje da stvorenja nisu u da posljeduju ništa. Odnosno, ne možeš kajati, to je moje. Meni pripada. Neha, Bibi, pripadaš ti i tvoj posljed, sve što je tvoj posljed u Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ti kada preseliš, što nosiš, sa čim se vraćavaš gospodaru svijetom? Sve ostaje iza tebi. Sve ostaje iza tebi. Jer je sve prolaz nosim Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato Allah Adjelašanu, kada kori mušrike, one koji su se vezali za ono što je lažno, privitno, što su mislili da je može korist i štetu dati od raznih znači bića i živih i neživih predmeta, Allah subhanahu wa ta'ala jasno ukazuje na tu zabudu, da je to neispravno, da je to ništavno i da je on subhanahu wa ta'ala jedini zaslužan da se obožava, od njega traži i on je taj koji je jedini istinski vladar koji posljeduje sve sve na zemlji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nahl وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَتِعُونَ Opisuje njihovo stanje jadno, kaže oni obožavaju one mimo Allah subhanahu wa ta'ala koji ne posjeduju ništa kod sebe ništa, ne negira znači posjed bilo čega a oni takvi obožavaju. Vajemoliku, ništa ne posjedu, ništa nemaju kod sebe, niti rizk obskrbu s nebesa koja se spušta, niti iz nebesa, niti iz zemlje. Znači bilo koji vi tog rizka obskrbe ne posjeduju, jer je to jedino znači, koji posjedi Allah Subhanahu Niti su mogućnosti bilo što da učini. Takve mušnici obožavaju. I danas, i u Indiji, i u Japanu, i u Kini, i svim drugim, znači mjestom gdje su mnogobožci isti, poput to mnogobožaca Meke, obožavaju i pogledajte šta obožavaju. dali znači, išta ta stvorenja koja oni obožavaju od kamenja i drvijeća i predmeta, išta posjedio? Ništa. Zatim kaže Olav Jošanu, ukazujući, قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا Zar kaže obožavate, pitaj, posle toga što je ukazao što obožavaju, zatim i pita. za obožavate, znači pored Allaha subhanahu wa ta'ala, nešto što ne posjedije kod sebe, niti štetu, niti dobro. Naci ne može ti ti štetu nanijeti niti dobro kako pribaviti zar takvu stvar obožavaš. Pa je bratsa na stazu istini i put jasno znači ja sam put istiniti put opisujući sebe wallahu huwa as alim. A on Allah te bareke vetala es-sami' onaj koji sve čuje vaše dove koje upučujete, vaš vapaj koji znači skazujete njega doziva on to čuje samo dignite ruke kašle gospodaru mi tražimo i on je el alim koji je sveznajući zna tvoje stanje znaš šta ti treba zna kako te popraviti zna znači s koje strane šta ti je šta ti je potrebno a njega pozovi a ne ono što ti ne može niti koristiti pribaviti niti štetu znači od zatim posla Allah subhanahu wa ta'ala kaže kulid'u alladheena za'amtum a vi kaže pozovite sve one koje ste smatrali bogojima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala sone koje ste obožavali mimo Allaha tebareke wa ta'ala la jemlikune mithkale zarratim fis samavati wala fil ardi wa ma lahum fi ima min širkin lahum minuhum min zahir sve njih pozovite koji ne posljeduju a atom jedan atom jedan nešto što je znači dokazan da je najmanji vid koji se može nešto kažiti usporaditi, znači, s tim. Ovo je još manjo da toma ima. je ovaj mirkalo, odje koji se spominje. Oni, znači, takvo sičušnu stvar ne posebi. A tražiš od njih nešto što je veliko, Subhanovo. Kako gospodar svjetova okazuje, znači, na ispravnost svega toga, a da je on, Subhanovo tava, zaslužan, on taj koji te je stvorio, koji ti je koji se brinio o tebi, koji ti je dao život, koji je usmrčio, živlije, da je on taj koji se obožava, ne posjedio kaj taj atom niti na nebesima, niti u zemlji, niti je bilo kakvog udjela u tome. Nikakvog udjela oni nemaju znači u tome. A ti od njih tražiš i njima robuješ i od njih očekuješ pomoć. Wama Alehu minuhu min zahir, A on, Subhanahu Wa Ta'ala, Nema ima nikakve pomoći od njih. Znači koji su kazali, dobro mi, Božamo Allah, se približamo njemu preko njih. Nikakvi gospodar svjetova koristi, nema tak odričuje se svi njih. Svih njih, i za svaki vidi bata bilo kome od ovih kategorija koje su navedene, čini ništavni. Jedini bat koji je ispravljen, ispravljen gospodaru svjetova. Što znači? Da je malik, apsolutni, znači Allah te barekove talak, vladar, odnosno kome pripada sva vlast i na nebesima i na zemlji i koji je istinski vladar koji je zaslužan da se, da se obožava. I zato imamo primjer faraona koji se je uzdigao uz oholio i koji je htio sve pripisati osobine, znači božanstva, da se obožava da je on taj koji ima vlast, da on taj koji je malik i koji je melik. Znači pripada mu vlast, a pripada da je on istinski odar kojeg će obožavati, kojeg će, znači, kojem će robovati, od koga će tražiti, od koga će strahovati, poput gospodara svjetova. Allah subhanahu tala u suri Zuhruf opisuje njegove znači, stanje pa kaže وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُمْ مِسْرَ وَهَذِي لَنْهَرُ تَجْرِ مِنْ تَحْتِي أَفَرَةُ بْسِرُونِ I Faraon je pozvao svoj narod i onda je mi ukazao narode moj zar ove rijeke koje tekuo Misru, Egiptu i ovo carstvo koje vidite zar ne pripada meni Zar niste svjestni, zar nesvačate, svatšate, zar ne vidite da je to sve moje? Subhanallah, sve je sve pripisao. Kompletno znači carstvo. Pa kaže, fa hašere, fenada, fa lada, fa qale, ane rabbukumu l'ala. Zatim je naredio se svi sakupe. Kad se svi sakupli, kada je pozvao i kada se zvali, onda je je kazao, ja sam vaš gospodar, l'ala, najuzvišeni najveći. Kad ime da mu vlaz pripada sva, znači malik koji posjeduje sve, l. Zatim je on taj malik istinski koji se obožava, kojim se robuje, koji je gospodar svega toga, pripisao božanstvo, znači da je on rab. I to je najuzvišeniji. Al to se Zalala. za allaha te baraj je tala govori. A sebi to pripisao. Zatim, narod se odazvao toj zamudi. Počeli su ga slijediti. Pa Allah subhanahu wa ta'la opisuje takvo stanje pa kaže فَسْتَحَفْ فَكَوْمَهُ فَتَعُونَ I narod je kaj svoje zaveo pa su mu se oni pokorili. Znači počeli su ga slijeti u svemu tome اِنَّهُمْ kanu كَوْمَهُمْ فَاسِحْبِينَ A zaista su oni bili narod griješni. Što znači, kada Habibi dođeš u takvu situaciju, u takvo stanje, kada dođu oni koji traži se prekoraći Allahove granice, ne smiješ ozvoliti da bude sredbenik faraona. Niti onaj koji ima vlast ne smije sebi znači, dopustiti da bude poput njega da traži od naroda, podanika, Allahovi robova da čini ono što je Faraon tražio, znači od svoga naroda. Pa se pripazi da ne bio ili od jedni ili od drugi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže A kada su moj gnjev izazvali srđbu Allaha tebarekeva ta'ala sa tim riječima dijelima i postupcima i sljeđenjem, Allah subhanahu ta'ala kaže sve smo ih i mi kaže i kaznili fa aghraqnahum ajmain sve smo ih utopili sve smo ih potopili kada asallahu i sržbu iza zvali Allah, Allah subhanahu tala je sve kaznio i faraona i sve svoje znači koji su povjerovali da je on istinski bog koji se treba znači božati koji treba se znači slijediti svi su bili kaženi Allah je došao na drugom mjesto traži od vjernika kad čita ovu priču, ne da je čita kao nešto što se desilo u istoriji, nego da uzme pouku jer kaže Inne fi dhalike la ibrat en lima i jahša. Zaista je to pouka za onoga koji se plaši, koji strahuje da Allah hađe vašanuhom. To nije pouka za onoga koji nema straha, koji se ne nada vraćanju poradku gospodaru svjetova. Ovo je pouka, ovo je priča za svakog onoga koji strahuje gospodara svjetova. I zato je najveća pouka da svakog onoga koja je malate bare, koja je tala da vlast, iskušenje vlasti na Dunjaluku da promisli razmisli kako su ovakvi stradali. A s druge strane da se ugleda na one koji su ovu vlast prihvatili nakon kako je došla i bili su, znači od ste vlasti onako kako gospodar sve tova tražio od nje. Poput poslanika Muhammeda a.s. komedana ta vlast bila. Zatim njegovim sredbenicima, ukule Fao, Rašidin, Četvorci, izabrani, najodabraniji halifa, Ebu Bekra, Omera, Osman i Alije, radijalanom. Da se ogleda, znači, njihovo stanje, kako su brinuli o muslimanima i svim onim koji su, znači, potrebe bilo kakve imali i kako su uspješno tome bili. Zatim, ako imalo krene sa te staze tog puta, da poda kako je ovaj veliki nasilnik Izumčar završio, poput faraona. Imamo primjer Haruna i Rašida. Kome je Allah Tebare Kvetala podario isto takvo iskušenjeve vlasti. I bio je halifa muslimana, vi to znate. Međutim, na samrti je izgovorio riječi koje su ostale se spominju do sudnjeg dana. Znači danas, i danas ljudi to spominjuju, i uvijek spominjuju, i velikani, i zabilježeno, znači toliko su značajne, da su zabilježene se prenosi znači s koljena, s koljena na koljera. Kada je na samrti bio, plačni oči je kazao, znači kur'anske ajte djelašan kaže, ma agana animarije. To će kazati svi oni koji su bili nepravedni, svi zulumčari, svi oni koji nisu živjeli životom kojim je kakav je trebao, znači, da živi i kojim ga je zaduže gospodar svjetovan. Danas mi, moj tak neće korist. Harun el Rašid je bio, znači, bogobojazan i imao je vlast, bio je halifan, ali na samrti kazuje danas, u ovom trenutku, u ovom času, sav moj metak koji ja posjedim, ništa mi neće koristiti. Heleke Anni Sultanije, ja više snage nemam gotovo Olađe za što on došao uzeti dušu i za slanik je stigao više je snage Habibi nemaš, nemaš otpora, nemaš pokreta nemaš, nemoćan si totalno prepuštena lahom emru ako si bio dobar, dobar si ako si bio zao, teško tebi. I ono takvom stanju zdajući istinu i suštinu života na Dunjalku proučio ove kuranske ajete. I onda je kazao jednu rečenicu koja je znači jako Jako značajno. Ja men la jezule mulku, irham men kad zale mulku. O ti čija vlast ne prolazi. Kako Allah te barek vetala dozvod. Smiluj se onome čija je vlast prošla. Allah. O ti čija vlast ne prolazi. To je Melik. Melik Hak Istinski vladar, kako smo kazali iz kuranskog ajta. Čija vlast je neprolazna, ostaje za uvijek, koja je od uvijek i za uvijek. A ovaj miskin koji je živio životom poput halife, vlasti je imao, zar nije imao vezine, zar nije naređivao, hapsi, uhapsi, dotjeraj, ubij, slaao vojsku, znači sve izvršeno, znači imao vlast u ruci, ali je znao da je vlast prošla, a da je ostala vlast, da gospodara vlaha gospodara svjetova gospodaru takav smiluj se onome čija je vlast, čija je vlast prošla. Njemu Harumom je došao jedan poznati, isto tako, pobožnjak Ibn Asakir, da mu kaže njegovu vlast koja je prolazna, koja je beznačajna, iako je halifa, iako posjede, zna da malo posjedeš vlasti pa se osiliš. Zna da si halifa, koje je to iskušenje? Da ustraješ kao mumim, kao vijenik do kraja života. To je pravo teška situacija i zato ta se vlast ne priželjkuje, jer je ona opasna. Opasna znači možete zanijeti. Zavesti dođe sa pravog puta. Kada mu je došao Ibna Asakir rahimahullah traži je da mu se donese čaša vode. Kad su dali čašu vode okirio se Harunu i kaže kada bi kaže bio toliko žedan a da nema nigdje vode. Osim ove čaše vode, kutlja je što vidiš. Šta bi dao svog imetka? kaže dobi pola svoje vlasti za taj gutlja. Taj dobro. A kada bi kaže popio taj gutlja, zatim bio spriečan da to izbaciš i iz srbe. A znači, će da izmokriš. Koliko bi tada platio da ti se to omogući? Kaže dobi ostatak svog, svoje vlasti svog imetka. znači kompletnu vlast daj za gutlja vode. Kaže ibn Asaker, a želi ga je podučio ovim primjerom. Biedna je, kaže, ta vlast koju posjeduješ, koja je, ka je vrijedna, kaj gutlja je vodi. Vla. I to je tako. Kad razmisliš o to primjeru, život u pitanju. Nema vode, a bibi. A gutlja, šta bi dao? Dao bi sve što posjeduješ. Jer ti je staga u tome život i u toj vodi. Zatim si spriječen dječeš ćeš posle toga opet smrt. Komplikacije, ponovo druge koje ne dolaze, dao bi, kaže, ostatak. Ka je biedna je vlast, Znaj, znači, je to sve prolazno, to prolazi da se vraćaš gospodaru svijetu, zato se pripremi, ustraj i budi, najkakav kakav gospodar traži od tebe da budeš znači, kao namjesnik na zemlji. Nešto ti je dato, povjereno, zatim prolazi. Vlast je prolazna, život je prolazno, sve je prolazno. Allah ostaje, ostaje na ispit od kabura do sudja i dana, zatim vječan kuća džennetu ili džehennetu. Allah Jelala wa wa'ala kaže, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَأَتِي وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَسِيرُ Zaista Allahu Subhanahu wa ta'ala pripada vlast i nebjesa i zemlje i sve, svega onoga što je izbežu. Toga, وَاِلَيْهِ الْمَسِيرُ I svi se vi njemu vratiti. Allah subhanahu t'ela ukazuje da vlast pripada njemu, znači i nebesa i zemlje i svega i zatim tu ukazuje na pravu činjenicu tvog stvaranja, tvog groboja, dunijaluku, da je taj život prolazan i da se vraćaš njemu, subhanahu, subhanahu vat'ala. Zato pripazi kako će se ponašati. Drugi plod spoznaje ovog velikog imena jeste kad si Habibi spoznao da apsolutna vlast pripada gospodaru, stvoritelju, maliku, meliku, znači meliku, mora znati da isto tako potpuna pokornost pripada njemu. Nikom drugoma bibi, Nikom nisi pokuran kao što si pokuran stvoritelj. I zato nema znači pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Ta apsolutna pokornost samo njemu pripada. Roditelji kažu ne tako, ne možeš ti u džaviju, to staljaš u stranu. Roditelji kažu ne može brada, to staljaš u stranu. Familija traži da ne ideš na predavanja, da se ne družiš sa dobrim, s iskrenim, sve ide u stranu Habibi, to je sve koji se odbacuju, ne smiješ biti pokoran tome, pokoran su i gospodaru svjetova koji tražu od tebe da ga obožavaš, da ga veličavaš, da ga slaviš, da slidiš poslanika Alayhi Sala tu vaselam u potpunosti, u skladu sa kojim je znači poslan, svrha slanja poslanika Alayhi je Sala obožava, da se on slijedi se preko njega, znači njegovim način života, približi gospodaru, da se njemu umiliš, da na kraju zadobiješ Allahov rahmet i opraza te uvede u džennat. Sve pokornosti koje se traže od tebe, da, znači, budeš poslušan u njima, a one su suprotnosti sa Kur'anom i Sunnetom poslanika, sen, sve se bacaju u stranu. Ta apsolutna pokornost, kao apsolutna vlast koja mu pripada, da je on, znači, apsolutni vladar i vlasnik svega, Isto tako je on apsolutni, znači onaj kojem pripada pokornost apsolutna u svim situacijama. I zato nije dozvoljeno da bilo koji vidi bareta daš ili činiš nekom drugom mimo Allahu Allah, Subhanehu Subhanehu Subhane, Vatala. Zato znači jako bitan, znači ovaj plod spoznaje velikog Allahovog te bareke Vatala imena, melik, malik, melik, jest da kako mu pripada apsolutna, znači vlast, vladavina svega, Tako isto njemu pripada Subhanova tala apsolutna pokornost. Emiri, vođe, svi nekad mogu u tebi, znači, narediti nešto što je u skladu, tome ti obavezano se pokorištami, A što nije u skladu, znači, Kur'ana i Sunnata, makar bio, znači, halifa, muterkija, najbogobojazniji, najbogo nema pokorosti njega. Šta god traže, ako su, u odnosi Kur'ana i Sunnata, znači, roditelji, znači, koji su, Poseljate bare neke vetara znači koji su tako značajni u životu muslimana koji se mora poštovati cijenti volti ma kakvi bili ma kakvi bili znači osim ako su nevjernici onda znači moraš mi se pokoravati nema ljubavi znači one vrste koja je muminska ljubav ali ako nisu vjernici ima pokornost ima u svemu onome što je u skladu Kur'ana i Sunneta Da mu donosiš, da ga paziš, da se briniješ, da ga vodiš, da mu, znači, bilo kakav vid dobročinista činiš, sveti ti je obaveza. Ali ako takav rote naredi nešto što je suprotno Kur'ana i Sunneta, nemam poklonost. Da se pojasni na lijep način, oče, dragi, majko, draga, tako i tako. Tvoji zahtjevi su, znači, ono što ja želim da se da zovem i da poslušam, uradim, ali ako nisu u skladu sa ovim šarijaskim zakonima, izvini, molim te. Ako može neki kompromis među toga, Ehle na ako ne može, ja sam ovakav kakav jesam, vi ste takvi kakvi jeste, vama, vaše, meni, moje, znači kao primjer Ibrahima i svi dobri znači vjerovjesnikani koji su slijedili na tom putu. Zatim treći plod spoznanja ovog imena, jeste da je došla zabrana da se čovjek nazove ili da nekoga nazoveš Melikulmulik ili Melikulmulik. To je zabranjeno, znači u hadisa poslanika sallahu aljihi wa sallame, da nekoga nazoveš Melikul Mulk, vladar svih vladara. Koliko danas ima kaj, kraj kraljeva. To je zabrano. Ne smiješ se, znači, ne smije sebi dozvoli da to izrustiš, da kažeš tako nešto, zbog čega? Zato što je došo u hadisma Buharije, Muslima i drugim zbirkama da Allah subhanahu wa ta'ala na sunjen dan će biti najmrže u Rivajte, da će biti najmrže stvorenje na sudnjim danu koji se zvala znači Melikul Muluk, vladar svih vladara ili Melikul Emlak, kraj kraljeva, znači da je to najodvratnije, najmržije, Allahu Tebare Kvetala stvorenje koje će se pojaviti na sudnjim danu, koje se znači okitilo takvom osobinom kojom se samo može okiti gospodar svjetova, znači koji istinski vladar i ist, istinski znači vlasnik svih, svih posjeda. U hadisu Ahmeda, kaže poslanih sallam pojačala se Allahova sržba prema onome koji smata da je vladar svih vladara. Znači, toliko je srti gospodar svjetova prema onome koji se nazove takvim imenom i koji se smatra da je takav. Ibn Hadžir iznavedeni ovi hadisa koji smo kazali kaže da je zabrana došla zbog toga što je velika prijetnja onome koji koji to sebi dozvoli da tako se nazove ili opiše takve imena. I kaže sva imena koja imaju sličnog značenja ovome značenju su zabranjene. Na ovakav način. Ibnu Kaj Ibrahimovullah isto tako navodi zabranu ovoga imena isto tako kadi, kodat, sudac svih sudaca, sudija svih sudija. Znači, da se tako čovjek opiše, da se tako nazove, isto je zabrana, spada u isti znači, znači, isto značenje navedenog u hadisu poslanika sallam. Ibn Recep Hanbeli, Rahimauullah, isto dojam velikih učenjaka kaže da onaj koji to učini ima nevakid. Nešto što mu narušava njegovo, znači njegov potpuni tevhid. Vjerovanju u Allah te Ko tako sebi dozvoli, znači da Da, da se opiše ili da se nazove. I mnogi drugi učinjaci koji su zabranili znači ovaj vid e, imena ili opisa nekoga. Zatim, sljedeći plod imana spoznam od velikog imena jeste da gospodar Allah je onaj koji je vladar, istinski vladar sudnjega dana. Jer mi zavedeni ajeta vidimo da je ko tog dana jedin istinski vladar, kome će vlast pripadat tog dana jest Allah subhanahu wa ta ta'ala Maliki jaume din, naći vlasnik, vladar sudnjeg, sudnjega dana. U drugom ajto, Želošano, kažu u suri hajj. Al mulku jaume izdin lillah, jahku mu bejnehum. Tog će vlast pripasti samo gospodaru Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, koji će svoditi obračun sima tog dana. Jahku mu bejnehum. Za sve što su učinili, sve što su radili, Kako si postupao, šta si činio, tog dana će pripasti vlast, niko neće progovorita, bibir. niko neće imati pravo, danas imaš pravo pričati, danas imaš pravo da kaš hoću, danas imaš pravo izbora i hoću i neću, i može ovako, može onako, tog dana, na sunnijem danu, nema znači priče, nema znači komentara, nema hoću, neću, svi će oborenih glava iščekivati, iščekivate lahovu te bare kvitala presudu i svaki čovjek, svako stvorenje će sa gospodarom pričati na samo, a to ćemo govoriti kada budemo govoriti o drugim navite barek vetala i menima. Jedne prilike je došao Židov poslanik sallallahu alayhi wa sellem odnosno svećenik i kazao mu O Muhammed, u drugom rivaytu je bu Kasime, govoreći mu, ka zaista će kaže kao stvoritelj Allah Na sudnjem danu uzeti nebesa na prst. Zemlju na prst. Zatim, kaže, će uzeti vodu na prst. I drve će. Zatim će, kaže, uzeti kopno na prst. I sva ostala stvorenja na prsti Oće da dokaže moć gospodara, jel? Pa se je poslanik, aleslata vaselam, nasmijao. Nasmijao znači na to. Kaže se, vrivajte, da su mu se kutnjaci vidjeli. Zbog potvrde na navedno govore. I onda je pručio guranski ajdje, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni nisu veličali gospodara svjetova istinskim pravim veličanjem. Nisu ga spoznali istinskom spoznajom. Znači, njegov kuvvet, njegovu moć, da joj kadar nebesa stavite jedan prst subhanavne. Nebesa, zemlju, vodu, drveće, kopno, sva stvorenja, ponaj jedan prst subhanavne. Da ste moći gospodara svjetova. Zatim Allah subhanavatala kaže وَالْأَرُدُ جَمِي أَنْكَبْدَتُهُ I ovdje ehli sudnete istinski sredbirnici, poslanika sva selem, potvrđuju prije svega da gospodar svjetova ima prste. Drugo, znači da će zemlja tog dana biti u šarci gospodara svjetova. Šaka, znači odje je isbat, svojstvo gospodara plemenitov, onako kako njemu priliči kao gospodaru, da ima i prse, da ima i šaku. I nismo, znači da koji čine ilhad, iskreću, izvrću ova značenja, govorići da se misli na snagu gospodara svjetova, nego da se misli onako kako je došlo, kako je poznat u arapskom jeziku, znači Allah ono vašću što ukazuje to su prsti jer poslanik sallallahu alejhi kaže biće znači na prstu i biće u šaci zatim gospodar sveta kaže u nastavku asma ala tumatiyatun bi yamine subhanahu wa ta'ala će biti smotana u njegovoj desnicici pored šake odi izbad potvrda da gospodar sveta ima desnicu znači desnicu da će nebesa biti smotana u njegovoj desnoj, subhana wa ta'ala, ruci. Ne ulazimo u kapoću, niti pričamo kakva je ruka, niti je poredimo sa stvorenjima, niti sa bilo čim. Sve nam je to zabranjno, potvrđujemo onako kako je došlo, kako je došlo znači, u tekstu. Subhanahu wa ta'ala, amma i ušriku, neka je uzvišen takav gospodar od svega onoga što mu pripisuju. Gospodar koji je, znači, tog dana, koji će učiniti tako moćne, velike stvari, Znači se to po na prst ukazuje na veliku moć našeg gospodara kojim ćemo se vratiti. Ti Habibi, šta su mogućnosti učiniti danas? Šta su mogućnosti? A pogledaj šta sve okruži od smrjenja. Onda vidiš koliko si ti sičušan, a koliki je tvoj gospodar, i onda kako je njegovo pravo koje traži od tebe Habibi? A to da mu robuješ demu na ppis ješ neko ravno su druga. Na čist to njemu iskreno ibadete, ibadate činiš. U hadisu poslanih sallallahu alejhi ve sellem, znači Buhari i Muslim kaže uzeće Allah zemlju na sunjem danu, a smotaće nebo u svojoj desnici, a zatim će reći enel melik, enel melik. Ja sam istinski vladar, ja sam istinski vladar. U drugom rivajetu kaže, poslanik sa selem, enel melik, enel džeparun, enel Gdje su dana silnici, gdje su danas ohvolnici, svi oni koji su se, znači, umislili da su vladari na Dunjaluku, da imaju moć vladavine i vlasti, pitaće i su sunjem danu, kada sve to smota, kada sve nestani, a bude samo on subhano otala, gdje su takvi, nema nikoga da mu odgovori. Nikomu neće odgovoriti, I će biti insana, čovjeka, bilo kakvog ostvarenja da znači ćemo moći kazati nešto sad će biti uništeno samo čuvan subhanahu wa tala postati koji je vjernan wala da al mawazin al qist li yom al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a itog dana će se postaviti terezije koje su ist, istinite znači ispravne terezije i nikome se ne pravda tog dana neće učiniti